ото й усього. Ну, ще путівка до санаторіїв безкоштовна, або за 10% вартості. Подорожі за кордон, круїзи. Все можна було собі дозволити. Все коштувало копійки. На все вистачало грошей. Потрібно тільки мати доступ. От його цей доступ мали тільки обрані, серед вибраних. Не те, що тепер кожен може поїхати куди захоче, а лише гроші. А не гроші, Нематеріальне повинно визначати ступінь причетності і дозволеності. Обраність, обраність – он воно те, що дає право усвідомити себе людиною. Людиною непростою, особливою, бо приналежною до партії, до класу людей особливих, ладних усе віддати за її справу. Ех, де воно усе тепер? Зникло, вивітрилося, щезло. І люди не ті, і світ не той. Гріх сказати, і партія також не та. Пішов кілька разів на оті їхні, з дозволу сказати, партзбори. Сором дивитися. В основному знайомі обличчя. З багатьма знайомий. З багатьма чар купив. У кого в кабінеті бував, комусь допомагав, хтось допомагав йому. Ті самі люди. І не ті. Щось у них зникло. І зовнішньо, і внутрішньо. Зовнішньо, начебто зрозуміло, пообносилися, Обшарпалися, з моди вийшли, колишні дорогі недоступні іншим речі. І внутрішньо змінилися. Немає отого відчуття моноліту, єдності. Кожен наче і за спільну справу, а все одно насамперед за себе. Забули про головне, про ідею. Тільки й мови, що про мізерні пенсії, спогади про колишні добрі часи і про теперішні жахливі. Про ціни на хліб, курей та ліки. Про те, що тепер... Нікого не цікавить потрібна людина. Пішов до крамниці і купив, що потрібно. А колись вже саме вони. Вони були отими потрібними людьми. Жалюгідне видовище. Жалюгідне. Ці постійні розмови про негаразди чомусь страшенно дратували Едуарда Гавриловича. Він нікому, навіть колишнім друзям, не хотів признаватися в тому, що у нього щось негаразд. І жалюгідним виглядати не хотів. Не скаржився, уникав розмов про колишні. Бадьорився, намагався спершу довести комусь, що все іще попереду, все іще піде по їхньому. Покладав велику надію на вибори президента. Наш, наш повинен пройти. Вони ж довели країну до ручки. Самі створили умови для того, щоб люди захотіли повернутися до старого, доброго світу. Де все було, де все коштувало копійки, де все було доступне всім. Після виборів, який зник о той запал, згасла Надія, переміг начебто й наш, а все, як ішло, шкереберть, так і продовжується. А потім взяли свої руки. Все рідче виходив з дому, все важче стало підійматися сходами. Наче й поверх невисокий, третій, а здираєшся, мову, космос. Та на людях намагався триматися. А ще не полишав Надії налагодити стосунки Анеточки і Олексія Федоровича. Не розумів, Чого вона Анета капризує? Так усе добре складалося, так чітко вписувалося у стандартну форму щастя. Вони познайомилися з Олексієм у Круїзі, по Середземному морю. Вони – це не Анета з Олексієм. Це він, батько, познайомився. Так трапилося, що поїхав один, без Машеньки. Оселили в одній каюті з молодим завідділом міському партії – Олексієм Федоровичем Роговським. Ще й до Афіни дійшли, як Едуард Гаврилович зрозумів. Його супутник – саме той, хто потрібен Анеточці. Шукати зятя вони почали давно, ще з четвертого курсу, відколи зрозуміли, що Анета сама, мабуть, собі пари не знайде. А як знайде, то не пару. Не можна ж було вважати достойною партією того студентика, що бігав за неї хвостиком з першого курсу, носив пиріжки на лекції, займав місце в читалці і переписував конспекти. Коли Анеті траплялося пропустити заняття. На 4, пятому курсах половина Анетиних подруг вже були одружені. Дехто із дитинкою, а ті, кого заміж не брали, пильно займалися улаштуванням майбутнього. Ніхто не мав ілюзій щодо можливості знайти собі достойну пару десь у районному центрі чи сільській номерній лікарні. Професорські діти зазвичай парувалися між собою. Так воно й краще. Знайся кінь з конем, а віл з волом. Та Анеточка чомусь не вподобала собі ні сина професора Мацуцького, ні сина професора Равлика, ні сина, власне, сина може, Можей вподобала. Та надто вже зловредним норовом славився поміж студентів батько, а яблучко від яблуньки